Але вони працюють не щодня, адже мешкають в Дайсі. Тож ви прибули вчасно. Якщо вас влаштує заробітна платня, можете братися до роботи хоч зараз. Енджі поквапилася сказати, що заробітна платня її влаштує. Місіс Берд зраділа. Сказала, що всі офіційні документи на дозвіл займатися реставрацією оформить сама і повела Енджі до майстерні, котра знаходилася на цьому самому поверсі в найдальшому кутку. «Тут поки що нікого немає», – сказала вона, дістаючи з кишені довгий мідний ключ. «Містер Харпер хворіє, а Робі раніше полудня не з'являється або не з'являється зовсім» тому цей ключ я віддам вам. Вона встромила ключ у шпарину і двічі повернула. Це не був нижній поверх. Те, що з зовнішнього боку здавалося майже під підземелям, з внутрішнього – величезною верандою зі скляною стіною, з висоти якої, як на долоні, лежав версальський краєвид. Той, що Енджі бачила – кілька хвилин тому. «Ну робі!» – гнівно вимовила місіс Берт. «Завжди забуває завісити вікно. А у нас же тут рідкісні екземпляри. Мікроклімат!» Вона натисла якусь кнопку, і важкі сувні штори поповзли з гори, затуляючи і краєвид, і світло. Клацнув вимикач, і майстерня, котра нагадувала прозорий кришталевий куб з законсервованим всередині сонцем, поринула в сутінки. І вони здалися, Енджі, не менш привабливими, ніж щойно втрачене світло. Але не це. Не це було головним. Запах фарб, широкі столи з розкладеними на них сувоями, розкиданими пензлями і олівцями, з лампами, котрі, мов, живі велетенські богомоли схилялися над підрамниками, кольоровий пил, що легкою курівою здійнявся в промінцях ламп, і вся обстановка майстерні, така незнайома і така привабливо рідна, немов сказали їй, ось те, що тобі треба. Але вона почула й інше, найважливіше. Ось твій дім. Це відчуття було набагато сильнішим, ніж те, яке вона пережила, коли побачила гобелен у помешканні Мелені Страйзен. Його можна було порівняти хіба що з вдихом, який робить потопельник, якимось дивом виринаючи на поверхню. Вона пригадала, як давно у дитинстві тонула в морі. Це сталося майже на березі, коли, зробивши кілька сальто під водою, вона завжди любила плавати і пірнати, втратила орієнтири і не знала, в який бік зробити поштовх, щоб опинитися на повітрі. І куди б не штовхалась, натикалася головою на піщане дно. Вже втрачаючи кисень, безсило припинила рухатися. І тоді вода сама перевернула її і виштовхнула на поверхню. Тієї ж миті, судомним хрипом втягуючи в себе повітря, вона побачила берег зовсім іншими очима. Кілька хвилин задухи відкрили перед нею світ у тих незбагненних кольорах, які вона потім намагалася відтворити на своїх полотнах. Тепер вона знову жадібно вдихнула запах фарб, і її оболонка, яка досі здавалася їй безбарвною і порожньою, наповнилася безлічю відтінків. Їй здалося, що якби вона зараз підійшла до дзеркала, то побачила б, на амальгамі лише сповнений кольорами контур. Кожна її судина засочилася фарбами. Вони текли в ній, не кров. І навчена за останні кілька годин жити лиш миттю, вона так чітко і так ясно усвідомила, ніщо і ніхто не зміг би зробити її щасливішою ніж розсип тюбиків, пензлі і чисте полотно натягнути на підрамник. «Опановуйте робоче місце», – сказала місіс Берт. «Тут на кожному столі те, що на наш погляд потребує відновлення. Докладніше вам розкажуть містер Харпер або Робі, а поки їх немає, перегляньте це». Вона кивнула в куток. Де стояли стоси загорнутих у тканину полотен. Виберіть собі, що вам сподобається. Обідня перерва у нас з двох годин. На нижньому поверсі кав'ярня. Але можете приносити їжу з собою чи замовляти тут. Ваш робочий день закінчується о шостій. Приязно кивнувши, місіс Берт пішла зачиняючи за собою двері, не втрималась, озирнулася. Дійсно, все було так, як казала Мелені. Молода жінка, яку вона щойно прийняла на роботу, притягувала погляд немов магніт. Денис Сан-Дієго. Як мені набрид цей Сан-Дієго? Ми жили тут вже «П'ятий день». Мігель щовечора крутив у кінозалі свого готелю наш фільм. Якщо на перший сеанс прийшло людей з двадцять, п'ятий зібрав аншлаг. І Мігель умовив нас залишитись надовше. Дез перебував в ейфорії, рахуючи гроші і роздаючи інтерв'ю. Ми з Єлизаветою застрягли в анабіозі – розмірковуючи, що робити далі. А в моїй голові постійно крутилася ця фраза. «Як мені набрид цей Сан-Дієго?» Цікаво, що сказав би я років 15, тому якби міг уявити, що колись вимовлю її. Я більше не мав сили дивитися на ці газони, клумби, цукрові стежки – і пряничні, з чорць значого зроблені будинки, на червоні та жовті спортивні автомобілі і пластмасові рельєфні торси, що вештались по набережні. Мене ніколи не приваблювала стерильна пихатість курортних міст. Навіть довелося кілька разів переглянути наш фільм, в якому вирувало справжнє життя.